Kërës në nëruare, selamu alaikum dhe mirësët akuami së bashku në emisionin ton të përjafshëm duke kërkuar përgjigjen. Ja një sër pyëtjështë të cilet kanë arritur në adresën ton elektronike pyët e qësë i vizikës e pikom cilet kërkojnë përgjigjen nga hoxalarë të tanë, por disa prityrët e të trajtojmë në emision në sotëm, dërsa eftuar në këta studi është hoxja laudina bazit, cilet i dëshrujë mirësë ardhe hoxë, selam Përfidojmë hoqë gjë me pyytin e parë, një shikua së thotë se është betuar dhe prape ka bërë të njëti në mëkat të disa herë. Thotë të jam pënduar për sëri dhe a duhet ta ushej dikëndi. Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, o salat wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbih e gjmajin, Allah në larsur salame, e lavdrojmë i qojmë salavatet dhe selam e pejgamberit dhe ti Muhammedit, lavdrimit dhe pasha që ofrim biti, familjes e ti, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rogën e ti dhe odhuzohen me odhuzimin e ti dheri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që njëri ju, kur të betohet për ndër një qështje edhe thët për, për zotin ose vallahi, nuk do të bejmë këtë pun, apo nuk do të shkojnë këtë vend e kështu me radhë, Atara Aidoti përmbahet aty betimi dhe nuk lejohet ta shkel atë betim bë, për arsye të, të atij veprimi që e ka bër. Mirë po kusht për të për të qenë ky betim po e them kushtimisht do valid ose që nuk duhet të th thehet do të më bë më njët me, me qëllim. Mm -hmm. Jo mësin një betim i cili mund të muzon mu goj pa qëllim si kurse që e kanë shprehi disa njerëz, ndoshta gjithdo 3-4 të në fjalë e thët të mëha një betim dhe qëlimi i ti nuk është betimi. Kjo nuk ka dyshim që është ndaluar dhe nuk duhet njëri u ta ketë shprehi, por po du me thanë që nëse njëri u betohet për një qështje dhe është i vedishëm se këtë pebon me qëlim dhe synimi i ti është që me në përmjet ati betimi beti realisht largohën nga një vepër apo nga një pun e caktuar atërë a i duhet i përmbahat asaj nëse kjo është në një mëkat atërë e, kjo është edhe ma qenësore edhe ma e domozdoshme pra rështu si njën dy gjyra më spari s'vat ajo çështja është diçka e ndaluar dhe ne jemi paramisht urdhëruar që të largohemi nga haramat dhe e dyta prap për shkak të atij betimi që e ka bër njeriu se për hir të Zotit, unë për Zotin do të largohemi nga ai mëkat. Prandaj ë thyrja e, e, e këtij këti betimi është më e, më e rëndë se sa thyrja e ndonjë betimi nëse njeriu thot vallallahi apo për zotin nuk do të shkoj, po e them kushtimisht për shembull so në në Finland qytetin dhe për ndonjë rrethant tjetër shkon, atëherë për atë fyrie, për atë betim ai duhet të bëj shpagim. Pra e para nga e dyta ka dallim, nuk janë të njëjta. Sidoqoftë pavërfund në elaborim unë ndashta me bëk, me bër këtë sharrim për shkak se ndoshta shumica e shikuesve nuk e kanë parasysh çështjen e, e betimit dhe konsekuencave që që rrjedhin në rast se njeriu e shkel atë betim, themi që nëse besimtari betohet për një gjë, atëherë dhe vjen situata ta thyej ta thej atë betim, atëherë ai obligohet që të abëj shpagimin, në gjuhë në arabe i thojnë këthara, shpagimin atë i betimi që e këthujer. Uh, Allahu gjallë o'ala në ajetin kërëanor uh, në surën al-ma'ide, uh, thotë në këtë formë, La ju aqidhukumullahu billagwi fi eimanikum, walaki ju aqidhukum bima aqqadhumu l-eyman. Allahu gjallë o'ala pëthotë, uh, vërtetë zotin nuk ju merë për mëkatë, Nëse e ë njerëzit bënin betimin pa qëllim do thotë siç thash pak në fillim mirë po ju merr si do thotë si gjinah për ato betime të cilat i bëni me vetdi dhe me qëllim fka kafaratu dhe vazhdimi i ajetit është se nëse besimtari e thën e thën këtë betim, atëherë Allahu subhanahu wa taala po thyrja e këtij betimi, shpaguimi për thyrjen e këtij betimi është itamu ashrati masakina min awsatimatu t'imuna ahlikum, që ju ti ushqeni dhjetë të varfër, miskin, do thot të japni atyre dhjetë shujta e e mani me ushtim mesatar, do të thotë që zakonisht sa hajnë njerëzit në në shoqërinë e tij, ë dhe ky është pagimi i parë, një ushqy dhë të varfër. Nëse kët nuk ka mundësi vetë të varfër, ose ka ardhnë ajet, ose me i vesh ata, me i ble rrobe dhe me i vesh ato me një veshje gjithashtu normale, jo diçka ekstravagante e kështu me radh ose fundi i jetës është domethënë opcioni i tretë është që ta lironi një rob, një rob po thot Allahu xhelaluha në kët ayat Kur'anore. Pra këtu janë tre opcione, ose ushimin 10 të varfërve, ose veshja e tyre me me rroba, ose lirimin e një robi, e kjo kur ka dhe qenë, të realizosh po, me hocë. Po. E e, e treta nuk është nuk tash në kohën tonë nuk është e realizueshme për pra arsye se nuk kemi robër që lirohen. E, fundi a jetit po atë, nëse nuk gjeni këtë me një fjalë, nuk keni mundësi të abeni njërin nga këto tri opcione, atëhere t'i agjëroni, do thotë, tri ditë, si kompenzim për atë shpagim, do thotë, për atë thyre të betimi që e kemi bërë. Pra ndaj në rrasin konkret, unë th, pas i kuptuam nga pyëtësi që a i është betu për largim nga një haram, dhe themi që... E, Ky betim e, është më i rëndë se sa betimi i thjeshtë, si qëta shpak më herët, prandaj ju duhet jeni të e, vigilend dhe të vedishëm dhe ma staleoni vetën e juaj që kështu të, të, të drejtohëni, ka kryre ati më kati, pa varësisht se që farë më kati është, prandaj e, shpagimi i kësaj është njëra nga këto, po e them kushtimisht, ka të rgjera, dhe brenda mundësis bëhet ose ushqimi, ose veshmbathja e, e të varë, fërre, nëse kjo nuk është e mundëshme, atëre duhet a gjëronë 3 ditë. Mirë po nëse besimtari betot për një vej për që nuk do të abëj, dhe atë e bën disa herë, A tjerë ati i mjafton një një kefaret, do thot një shpagim e jo disa shpagime, ashtu siç po siç po kërkon sa rim pyetë në këtë në këtë pyetje. Zoti i dhe mësimire. Hoxha njerëzit merren me punë dhe veprim paritë ndryshme, por është interesante një pyetje që vazhdimisht përsëritet, edhe këtë herë ka ardhur pyetja a zgjina të mbahet të mbahen pöllumbat. Po, e, mbajtja e plumbave është vërtet një veprimtari dhe një, po e them, kushtimisht hobi që e kanë disa njerëz. Unë njohë dhe të të tilë dhe zakonisht dhe bisedojme me ta kur të kohem dhe vetë nga jo endja dhe dëshira për të folur dhe sëqaruar ato gjerat që ndoshta për mua janë kuriozitete dhe njohuri që ndoshta edhe nuk nuk janë komeditë sa so, po vetëm sa so për sa so për inform, informacion apo kuriozitet i tij por nga ajo çfarë ata si shprehen edhe forma si e elaborojnë kuptohet se është një hobi që njeriu disa njerëz e kanë edhe e bëjnë atë me ëndje dhe me me me shumë knasë sidochohet nga vështrimi islam mbajtja e pllumbove në mënyrën se si mbajnë ata nuk ka jet ndaluar. ë për arsyesë se besimtarit i lejohet me mbajt kafsh kushtimisht shtëpiake dhe shpes të ndryshme, mirëpo gjatë mbajtjes së tyre, qoftë edhe të të mbyllura ai duhet ti ushtej atë në formën dhe mënyrën e mjaftueshme. Por kjo veprimtari a mund të ketë edhe anën e vet negative, për shembull. Do të flas, ndoshta do të flas pak më Ta. vonë, por me ato njohuri që ai kam, edhe pse siç thash pak më herë nuk e di bashqart se si zhvillohet ai veprimtari, por të flasim fillimisht nga aspekti parimor, themi që nuk ka gjë që të bëhen shtazë të ndryshme dhe shpërse ndryshme në shtëpi, por është e kusht që ato kur ti mban njeriu, që ti ushtej edhe tu mundsoj thot jetesë po ka obligim jo domon ti mbaj atë dhe ti ti mbaj të uritur edhe të jetë edhe ky shkak që ato të të ngordhen e kështu me radhë kemi është i njohur hadithi pejgamberes sallallahu alaihi wasallam në të si. cilën thot i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të që është futur apo ka hyrë në xehnem në zjarr të xehnemit një grua për sh, për shkak të një maceje E, e si është e mundur kjo thot e ka lidh pejgamberi sa sallam atë mace dhe nuk i ka dhënë ushqim dhe ka ka ngordhur mace thot as nuk e ka lënë të lirë po thot i dërguar allahe te lavdrimit dhe paqes qof mbi ten as nuk e ka lënë të lirë çajo vet me ushqy as çka nuk i ka ofruar ushqim që të mbetet ajo gjallë dhe për kët padritici që i ka bërë do thotë edhe edhe edhe kafshve në këtë formë meritan edhe dënimin dhe është futur në zjarr të xhehenemit. Dhe ky ayat, ky hadith në formë të drejtë për drejtë na jap të kuptojmë që nëse mbajmë në dispozicion dish domondish nga kafshët e ndryshme apo shpesë e ndryshme, atë rrymit obligum që ndaj tyre të sillemi që t'u sigurojmë ushqim dhe mos i lëmë do thotë Të, të uritura pra arsyet se kjo është përgjigjësi që e kemi mbar mbisi mbisupe dhe kjo është ajo çfarë duhet me e pas me e pas para syj këta njerëz që mirren me kët me kët veprimtari Ndo shta, ana e negative, si që kërkuat ju në këtë sësharim, mund tjetë ajo që farë ndodhë, ndo shta, në disa plumbagjin, po thamë kushtimisht, të cilët fillojnë në, në garat të nërëshën në mes të plumov, e, dhe kjo garë, dhe i këtu, nuk është shumë problematike, por fatkesisht në disa raste, apo në shumice në raste, futet bijozinë të të, që garimi, e në mashtyre apo në zbukurim apo në formën e sjellurit e kështu me radh mund të kaloj në bigjoz dhe në një formë që e, disa prej këtyre njerëzve ta ta konsiderojnë këtë veprimtari edhe formë e, e arritjes deri tek pasuria po me an të bigjozit edhe e jo në ndonjë formë të drejtë. Edhe pse nuk e kam shumë qartë si mund të ndodhin këto, por e, është e, kam dëgju se mund të mund të përdorret për për këso për këso uni me atë ndoshta ky sinimi atë më i har kalon në ajo në atë se si diçka e ndaluar me u marr me këtë veprimtari me synim të të fitimit apo të marrjes me bigëz me antë të për edhen, për. anë të këtij rekomandon anash familjen dhe kujdesin ndaj familjes për të përkujdesur për plumbat. Për për për po kjo është një aspekt tjetër që ndoshta nuk ka të bëjë vetëm me me mbajtjen e pllumbave, mund të jetë edhe ndonjë veprimtari tjetër që njeriu në e, kategorizimin e përgjegjësive dhe obligimeve, ndoshta pastaj bën një përzirje e ndoshta i jep hak dhe kohë dhe pasuri dhe gjithato mundin më shumë bullumbov se sa fëmijëve ndoshta që kanë nevojë për edukim, për drejtim, për, për kujdesje ose familja ose edhe për pjesësi në punë, për sigurimin e e familjes, e, sigurimin material për familjen e kështu me radh, atëherë nëse kjo bëhet shkak, marrja me me këtë veprimtari bëhet shkak që ai të largohet nga këto përgjegjësi dhe obligime që i ka shumë selbesore për për për si individ karshi familjes e tij atëre edhe në këtë rast kjo është diçka e keqe që duhet besimtarit të ruhet dhe faktikisht nëse nuk është i aftë të bëj kategorizim dhe të rangoj përgjithësi ato që është e rëndësishme në atë që është më pak e rëndësishme atëre vërtet duhet, duhet duhet bëj të bëj vetes të një rishkurtim do shta të thotë nëse e sheh veten të paaft atëre ndoshta dhe obligohet te largohet nga ajo veprimtari për shkak të rëndësisë dhe neglizhimit që mundet me, me tregu karshi familjes dhe obligimeve tjera e, që i ka njeriu sh, ndaj shoqërisë në përgjithësi. Zoti i themi mosmili. Në një shikos tjetër hoyë dëshiron të informohat rreth uh, uh, duaos e istiharës, do ta duhet ta themi duan pas selamit apo pas etehatit dhe a mund ta themi në gjuhën shqipe? Po. Kjo është një po e them kushtimisht një çështje një problematikë e cila diskuton draftot në në librat e fikut që e trajtojnë dhe e shpjegojnë formën edhe mënyrën e namazit të istiharës, pastaj lutja e cila bëhet në fund të namazit, lutja e njohur që pejgamberi sa sallallahu uak, alaihi wasallam ka mësuar sa habën në përgjithësi. Ëh dhe ajo që dor të dim fillimisht është se nuk ka diçka decisive, diçka të prerë, diçka shumë qartë nga praktika e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam apo nga praktika e sahabëve se cili orë vendi konkret i duaos e istihoras, do thotë a pas selamet apo pas selamet. Me një fjalë nuk kemi ndonjë hadith të qartë, ndonjë hadith të drejtë për drejtë që sqaron çofta dhe mënyrën qysh e ka falë pejgamberi sa në istiharan apo kur e ka mësuar dikujt, më thanë që falë namazin, pastaj pas namazit apo para namazit, para selamit bëj eduan. Nuk ka diçka decisive në këtë dhe si rezultati i kësaj e tëra çfarë elaborohet në kët në këtë problematik tek Ulemat tanë nderuar ka të bëjë me çështjen e ijtihadit. Prandaj disa prej ulemave kanë thënë që më e drejt është të bëhet para selamit, pasi që knohet e te hjati, salavatet, lutjet e ndryshme në, në fund para se më dhënë selam, e këndojnë kët lutje, pastaj jap selam dhe përfundojnë namazin. Dhe kjo është mendim i një grupi mjaft të madh të dietarëve, dhe mendimi tjetër është disa ulemave të cilët kanë thënë jo, duaja bëhet krejt pas namazit për pra i e, e fal namazin isha rë si dy rekate sikurse dy çdo dy rekatsh nafile dhe në fund pasi që ti jap selam i ngrit duart edhe e bën duan e istiharës me cilën kërkon se prej Zotit madhërisëm të të ta udhëzoj të, të odh, zgjedh atë që është më e drejtë prej opsioneve që i ka në ndonjë çështje të caktuar. Dhe themi për deri sa nuk kemi një qka decidive, atër nuk është edhe e drejt të jemi kufizu së themis që vetëm kjo formë është e drejt, po themis që e tëra edhe forma e para dhe forma e dytë e, nuk ka gjithë kjeqe, me gjithë se nëse njeriu zakonisht e bën ledzim e doane i stiharës duke e ledzu, ose bën atë në ship ose në do të thonë duke u u shëzu me me ndonjë letër diçka, ndoshta më e drejtë është me bëm as namazit, do të thotë bën edhe në gjuhën shqipe. Po, po bën edhe në gjuhën shqipe, nuk ka të keq për arsye se është lutje, por edhe nëse bën në gjuhën arabe, edhe në këtë do të thotë e bën në formën qysh e ka bë pa pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, do të thotë nuk ka diçka të keq as forma e parë as forma e dytë e e domooshme është që njeriu ta bëj praktikë jetës së vet që kurdo që ballavaçohet me ndonjë çështje dhe ka opsione të ndryshme që mos të shpejtoj ta përzgjedh ndonjë ndonjë opsion pa u menduar mirë dhe pa u drejtuar tek Zoti i Madhërisëm që të jap hajrin për arsyesë se kjo kjo ka qenë metodologjia dhe praktika e, e sahabëve të udhëzuar nga nga Mohamedi sallallahu a.s. Një pjotit tjetër e <coughs> rritur me SMS të të alejojnë fetarisht mardhënjët intimit gjithë shtatë zënisë. Po, kjo është një problem të tikë ndoshta që disa prej të martuarve rishtas e bëjnë përshka këtë mos njëhurive edhe ndoshta kjo është arsuje ja që në këtë rast neve po e përmendim ndoshta është ne nevojshme që Ata të rinjë dhe atot të reja të cilët janë në praktë të martesës, në do shta është dretë fitoj një kultur rrëth jetë seksuali në përgjësi, dhe në këtë nuk ka gjithë keqe, dhe duhet të kemë parasysh se në islam qështja e jetë seksuali nuk është diçka tabu, ashtu sy që paradjikojnë në disa, mirë po dalimin në mes të asaj që trajtojtë sot në botën bashkohore që, a ato të mësohen nga adoleshentet apo njerëzit apo fëmijët të cilët janë minorë dhe që ende nuk nuk janë as në prag të martesës as afër, kjo është do thot ajo çfarë Islami e ndalon për shkak se është një nxitje, një tërhiqje rreth një disa veprime të cilat janë të herkshme për për fëmijët dhe për për ata njerëz që ende janë adoleshent, mirë po për një mashkull dhe një femër tas i, i cili apo e cila është në prag të martesës dhe uh, do të futet në në në fazën e jetës martesore, atëherë për të tillët është e nevojshme të kanë njohuri sadopak rreth jetës seksuale dhe për këtë në gjuhën shqipe kemi disa libra të të shkruara apo të përkthyera nga këndvështrimi islames se çka duhet ditur dhe si duhet të, të aplikohet dhe e, natyra e jetës seksuale në përgjithësi. Prandaj aty edhe sqarohen edhe e, shumë gjëra që është e nevojshme të dimë do të thaskët e bëra si një lloj çarrim të nevojshëm që e kanë pat arsyeshme, sidoqoftë në në pyetjen konkrete, themi që lejohet edhe nuk ka nuk ka gjithë të keq, edhe nga aspekti mjekësor, po edhe nga aspekti fetar nuk ka gjithë të keq që burri të afrohet gruas tij gjatë periudhës kur ajo është stad zën. Zoti i mëshmirë. Kalim të këmë <coughs> përgjë tjetër, një burë apo një antarë i familje sa në kohët për familjen e ti, thotë, vazhdimisht shikojnë seriale më këshidhonit, thotë, si të si dhe me ta? Fatë kësish, kjo është një, do thotë, kjo problematik është një fenomen që undodhë shumë familjeve, si rezultat i futjes e televizionit tash në në, në gjdo sekon të jetës familjare, po temë kushtimisht, pra arsuje se prej momenti që zgjohën familjarët në ndezët televzorë dhe deri në, në mbramje kur bin, ajo rrinë ndezur, që faktikisht në kohrat e hershme, më hershme në film, nuk ka shenë kështu. Dhe thot, o shiku televizion një kohë caktuar, pa staj është, është në byllë, dhe po tash është bërë pjesë e gjdo momenti tjetës se, se e, individin. Ma dhe nuk është qështja vetëm një televzorë, po disa e kompjutere e shtu me radhë, Pra ndaj edhe kjo ndikon që disa prej posashirisht atyre njerëzve grave apo vajza apo fmive të slet janë më shumë në përshtepi që e mvarren pak më shumë apo që të shikojnë pak më shumë dhe të futen në përcjellën e serialeve të ndryshme, të cilat nuk kanë fund, ndoshta me qindra, qindra episode të ndryshme dhe njeriu kur futet në përcjellën një epizodi, pastaj ka tërheqje për arsye se çdo ngjarje lihet në gjys dhe ka tërheqje të shikoj se çfarë po ndodh në në epizodin tjetër e kështu me radh është formë dhe metodë e e, e Çarsive të ndryshme që vazhdimisht ta lidhin njeriu do thot me përcjellën e programeve të tyre në këtë formë. Çfarë duhet bëj një një njëri një krye familjar apo një antar i familjes karshi karshi kësaj është që e, tash përderisa jeta është në formën dhe mënyrën se si po e shohim gjitho form e kufizimit, po e them kushtimisht që në mund të kuptohet diktatorial në konteksin që tua ndalësh me zorë, apo ndo një form e futje së një regjimi në familje, po e them në rëthana tona aktuale, është të shka që nuk mendoj që do të sjellë sukses pozitivë, për shka këse... E mundësit e rjedhjes edhe e, po e them kushtimisht me gjuhëndur së atë ashtë për rebelimit ndaj atyre regullave që mund të i fut kre familjari e, ndaj e, antarve të familjes e, rebelimit është shumë i letë për arësujëse tash kemi mundësit e, e internetit, mundësit e kompjuterit mundësit e smartfon dhe e kështu më radhë që opcionet janë e, të gjitha të hapura që njëriju dhe thë të ljargot kësaj atëre ndoshta e nevojshme është mvarrë prapa po them se çfarë pozicioni ka ai personi i cili dëshiron të largojë këtë fenomen jo të mirë në familje nëse është krye kry familjar atëherë duhet të shikojnë opsionet e ndjerjes së familjes nga fa, nga nga shtëpia dhe largimin e asajm varrsie që mund ta kryejë njeriu me kalimin e kohës gruaja apo fëmitë këtu më radh me opsionet e daljes në natyrë, shëtitjes, kalimit të kohës bashku, kur është koha pirjes së kafesë, mëngjesit apo ushqimit e këtu më radh që ato të bëhen në për ambient të ku s'ka televizor dhe aty të bëhet biseda e këtu më radh në këtë formë të shikohet se ka ka kënaqësi dhe ka lumturi edhe kur edhe në, në gjera tjera do thatë bisede se të kalimit kohës në dërmjet antarët familjes, unë e mendoj që kjo formë është shumë ma e drejt, edhe kjo formë është që duhet të veprojtë prindi me antarët e familjes në përgjësi, edhe në këtë formë, unë jëmë shumë i binur që nëse kalojnë në disa epizoda, dhe nuk përcilët serialin, dhe thot, shumë në formë strikte, atëherë, hupet edhe ajo në gjenja dhe kërkesa, apo kruziteti që të përcilët në formë shumë strikte, dhe këtë form mund arje të arjetë të largohet, dhe thot, kjo më varsi, po e thëm, eh disa antare të familjes. Pastaj edhe me shikumë opsione të tjera, fatmirësisht kemi do të thot tash me dhjetra kanale të ndryshme që të mundojmë të zaventsojmë me disa e, programe më interesante, sikurse që mund të jenë do të thot e, programet e, informative apo ato dokumentare që nuk janë as nuk janë edhe më pak tërheqës se sa ato seriale, mirë po vetëm duhet një interesim e kështu me radh. Pastaj edhe opsionet e në gritjes eh do thot arsimit tek tek anëtarët e familjes apo vetëdijësimit në në përcjellën natyrës janë më të më më të dobishme për njeriu në jetë qoftë edhe mësimin e çështjeve të fesë të cilat përcillen me an të të portalev apo programeve të ndryshme e, të cilat nuk janë edhe inëgzistence, si kurse që kanë qenë me heret e, e, e, e konfjallin islamen e përgjithatit, mundurëm të i orientojmë nga këto anë, se sa të mundurëm të i kufizojmë në formë të tërsishme nëse personi i ktill nuk është kryefamiliar, është një antar i thjesht, një djalë i ri, një vajzë e re, e cila nuk ka dhe ndonjë ndikim shumë, edhe atë roli i tij është shumë më tjetër tjetër se sa kryefamiljari, në këtë rast ku duhet të mundohet që E, njëjtë si kurse krej familjari, po ju në aspektin e udhëhesit, po të kërkoj, të bëjë kërkeset nga prindrit që të manë të bëhen disa ndryshime, si kurse që, që thash pak me heret të bëhet ushqimi jashtë e, në ambjente ku s'ka televizion ose të kalohet kohet të thotë së bashku e kështu më radhë, edhe në këtë fund mundohem t'i t'i kalohem apo t'i largojm këtë varësi që ndoshta në periudha dhe situata të caktuara mund ta fitojnë disa anëtar të familjes, por edhe ata janë të vetdishëm se këto këto gjëra nuk kanë shumë dobi dhe mund të jetë një periudhë e caktuar që edhe ata do të do të do të lodhen nga ajo, për arsye se është lodhje, lodhje psiqike, lodhje e gjitha aspekte dhe mund të pajtohen se ajo çfarë ata veprojnë nuk është e drejtë dhe ta lënën anash edhe të fillojnë do të thotë ta kuptojnë edhe çasje ndaj televizionit edhe mediave në përgjithësi në një mënyrë pak më të jetër se sa ndoshta kanë menduar më herët zoti di më së miri. Do të vazhdojmë hëgjet të trajtojmë edhe pyetjet e tjera, por fillimisht do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, shikoja standarduar, një pyetje radhës bëhet fjalë për martesën, se për çfarë detaj bëhet fjalë do ta kuptojmë pas një pauze të shkurtër 300 rëndë. U rikthim shikuesve në rer për të vazhduar bisedën me Hoxhin Alaudin Abazi lidhur me pyetjet e shikuesve tan. Hoxh një pyetje thot, a lejohet martesa me femrën që nuk është e virgjë sipas fesit islam. Po. Ë, nuk ka, nuk është kusht pe, për lidhjen e martesës që e, femra apo vajza me të cilën dëshiron me lidh kurorë që ajo të jetë e virgjë, mund të jetë do thotë e vej, e kështu me radhë mund të ketë nikaluar jo të mirë e kështu me radhë e domosdoshme është një përgjithësim e bashortës që ajo tjet të jetë një besimtare e e sinqertë e devotshme në Allahun e Madhërisëm edhe nëse ka pas ndonjë tkalume jo të mirë për shkak se që është e mundur mund ti ndodh çdo kujt, mund të na ndodh neve, mund ti ndodh motrave tona, vajzave tona e kështu me radh. Kështu që nuk duhet mësin kriter se ajo të jetë virgjër në formë decisive, edhe e, aty mos lëshojmë pe, por e domosdoshme është shikohen, do thotë, aspektet tjera, sjellja si e saj, shikohet e, si staz pak më devotshmëria e saj, Islami i saj, veprimet e kështu me radh. Nëse këto janë atëherë eh eh kto duhet me sin vendimtare. Por eh nëse dikush e ndin veten se eh mund të ketë në në në të ardhmen mund të ketë problem dhe pasojë ai ajo eh ndodhi e cila mund të ketë ndodhur asaj vajze para para se të udhëzohet e kështu me radh që ka pas një jetë jo të mirë dhe mund të paramendoj djali i cili dëshëron me më martu, mund të paramendoj që ka mund si në një prarësyshe jetëa martesore nuk është një jetë e cila kalon me një dit as një muaj, por është do të të pjesa e mbetur e jetës me kalon me një bashorte e cila ndon me ty gzimin, hidrimin, familjen, fëmijet dhe gjdo gjën jetë. Pra ndaj, duhet ta ketë parasysh burri i cili dëshëron të martuot, që e, nuk duhet në rëthanat caktuar që mund këtë të ketë burri tani vetën si të penduam, kam pas mundësi tjera të zgjidh edhe femra të tjera apo filan vajzën e tjetër, vajzën e këtu me radhë dhe mund të ballavaçohet me një situatë, po e them kushtimisht paknaësis me me gruan e cila dorsta ka bën ndonjë veprim ka qofën pas martese dhe e ndin veten për arsyesë e jetës martësorë siç thash pak më herët ashtu siç ka momentet gëzimi mund të ketë edhe momentet të jo të mira të pakënaqësis apo të hidhrimit ndërsiell e kështu me radhë dhe nëse natyra e, e mund ta kuptoj veten se mund ta, ta ndihj veten si të dobët apo si një veprim jo të drejtë pse ka bërë zgjedhje të tillë Aterë duhet kët po e them me një fjalë duhet të mendoj shumë ë para se të vendos që ta marr një vajzë e cila ka pas një të kaluar më jo të mirë do thotë që e ka humbur virgjëritetin, pastaj të martohet me të, ë të mendoj mirë dhe nëse ë pajtohet se do do thotë do, thot, do ta lej anash dhe do ta do ta fshi atë kaluarë për atë vajzën, atë atë duhet më bër gjatë tërë jetës sa to taket në në shtëpi atë vajzë avar sest të far problemi mund të ndodh. Moshet do thotë rrethon që në çdo po e them keç kuptim apo në situat tensionu me që kutja përmend ataj se ti ti ke qenë kështu un ka më nëse nëse vjen situata dhe endin e, burri në në në të ardha se mund ti shpëtoi diçka nga kjo atëre un kisha më thënë se i tillë mos bëj një veprim të të të kësaj natyrës që të martohet me me ndonjë vajzë të tillë për arsye se është vështirë për të që të kalojë një jetë e gjatë boshartor nëse e ndin veten ti që kjo do të të pengojë aty në situata dhe rrethana të ndryshme zoti elim spiri kalojmë tek një pyetje tjetër a është e lejuar femra të, të studiojë jashtë shtetit pa shoqëruesin pra, <clears throat> e saj prapamarrë ne vetu takimin parasysh se pavarësisht asaj se farë mund të dëgjojmë nga çrçje të ndryshme në firjen e Barazis dhe E, mos dalimin në mes të meshkujë dhe femravë. Qasja islamin nda i kësaj është shumë e drejtë dhe shumë e... e islamin nuk bënd padresin në mes të burit dhe gruas, apo në mes të meshkujë dhe femravë, në asë një formë. Por islamin në parim e, e, e, e ka kriterin se ka dalimin në mes të dhe ka natyra shmërie, se natyra e burrit apo mashkullit, së mashkulli është natyrë tjetër dhe natyra dhe sjelljet edhe ndjenja e femrës i femrë është tjetër, nuk janë nuk janë të njëjta. Dhe këtë e kupton çdo kush që ka në familjen e tij grua, ka familjen e tij vajzë, ka familjen e tij nën edhe mund të bëjë krasim të tjilë dhe nuk ka nevoj një studim shumë i thilë për të kuptu se natyrat e mashkull dhe që i si mashkull dhe natyrat e femrës e femrë ka dalime, nuk, nuk jenë të gjitha të njëta. Dhe nga ky parim, prandaj disa veprime dhe disa pun, me disa veprime dhe disa pun në garkot, burri ma shumë, e kam fjalin nga, nga parimet islame dhe një disa veprime dhe në disa pun, grue në garkot me tepr, me një fjal ka përgjësime tepr si kurse që burë e ka përgjensin e sielje apo <clears throat> Virsejnës materiale për familjen, me një fakt gruaja nuk e ka obligimin me siguru hyjtësen financiare për për familjen. Burri ka kët obligim, pse burri është ai i fortë, burri është ai i cili uh, ka edhe fuqin fizike, burri është ai i cili ka mundësinë të dalë në çdo situatë rrethon me mballavacu me siguru hyjtësen pavarësisht në çfar çfarë formë që që sigurohet ajo. Në anën tjetër gruaja është më e ndjeshme ndaj fëmijës e kështu më ratë, pra ndaj edhe kujdesi i sajnë dhe i fëmijës nuk është një si kurse burri, pra rështu e burri ka mundësi apo baba ka mundësi njëherë, dyherë të duroj fëmijën, mi e, e Mije, po në ndonjë rëthan edhe, edhe ka mundësi edhe të, të të i kaloj, ose të ndi vetën se ordi shka e, e pa, e, jo e përbaluashme në krasim që nën andoshta i kalon me nët e dit është shumë e mujtë të tër në kuajtës ndaj familje ndaj fëmijës, foshnjës së saj dhe ndjenja e saj nuk është një sikurse ndjenja e, e babës. E kështu me radhë në çdo në çdo san un i përmenda vetëm këto dy gjëra për me e paspara sysh. Prandaj edhe ë dalja e vajzave, e cila mund të jetë në moshën 6-17 vjeçare, 18, 19, e kështu me radhë, që ajo del vetë dhe të shkojë në një vend të huaj dhe të studiojë dhe të ketë të shkoj të vijë e kështu me radhë një, po e them kushtimisht një vajzë muslimane e cila dëshiron të i ruhët haramevë dhe tjetë ma e përgjeshme karshi mësimeve islame, nuk mendoj se është e drejqa ajo veç vetë të shkojnë në një vend të huaj dhe të bëjnë ndë një, një pun të tjilë. Nëse kjo është diska e domozdoshme dhe e patje të rësushme, atër mund të bëhet një grup i vajzavë, çemë për kujdeset shkojnë në një vend do të shikohet se sa është i sigurt ai vend dhe tu sigurohet aty edhe konvikti e kështu me radhën kët formë nëse bëha diçka e tillë atëre kjo e, mund të ketë ndonjë arsutim dhe mund të jetë e leshme po një vajzë e vetme të, të shkojnë në një vend caktuar atëre kjo nuk mendoj se është e drejtë dhe ve, veprë e mirë për një për një famër e cila dëshiron të ruhet e, e, mësimeve të Islamit në përgjysë Zotit mësimi Një shikuës tjetër, e shprej një halë, të regon që është i sëmurë dhe thot, a mund të kërkoj për tjerve të bëjnë dua për shërimin tim? Po, është një praktik të disa njërzë që kur shikon një hoqë, po e them kushtimisht, apo kur shikon një njëri që është i devotëshëm, e din që është na mazli, edhe kynë vetën e ti, e din vetën që është pak më neglijëzhen, edhe thot, o filan, lutave zotin edhe për mua që më mëshërua ose e ka ndonjë hallë e kështu me radh dhe kjo formë praktikës mund t'jetë lejuar, po mund t'jetë edhe e ndaluar. Ëh dhe kjo e varet edhe prej prej çësjes apo pikënisjes se pse e bën ëh njeriu këtë kërkesë. Pra arsyja se neve dim Islami për dallim nga fetëra nuk ka ndërmjetësus ndërmjet robit edhe krijuesit të tij dhe lidhja është e veçant për se cilin. Dhe nuk ka për parësi dikush ma shumë se dikush tjetër. E, prandaj edhe për këtë shkak neve e shohem që njëri u kur shkon edhe në gjami, kur shkën i ngriduar të lutët, ai i lutët drejt për drejt. Nuk thotë, o zotë, unë e po të lutë në përmjet filanit, apo mi u lutë si kur që mund tjetë tradit, të këtë disa religionet tjera me ju lutë në një statuje apo në një e, personit të shend i cili ka jetu qindra vite me heret dhe ajmet afrut e këzoti madrishum këto veprime në islam jo që nuk pranojnë, por janë gjëra që në parim i i, i ka refuzuar Islami për arsye se e i vetmi ideni që duhet kërkohet në formë të drejtë për drejt për, për i tij lutje edhe kërkesë është Allahu i plot fuqishëm dhe nuk lejon i Zoti madhreshëm që ndërmjeti ti dhe robit të ti të ketë ndërmjetësues të këtyre natyrave që që mund të të kupton njeriun. Prandaj në sa qëllimi i tij është se një po them kushtimisht një person i smur të shkoj te Filan Hoxha apo Filan person më thon lutë Zotin e madhreshum se ti të përgjigjet e mosëm përgjigjet. Nëse është nga ky kontekst apo bot kuptimi se unë më lut Zotin kush jam unë se në çë lutet ajo është edhe ai ma krym punën, nëse është edhe ky kontekst A tere vërtet kjo, kjo formë, formë është... e kërkesës është ndaluar në formë të rrept për arsyesë se është një formë kërkimit të ndërmjetësimit që kanë ndaluar Islamin në formë shumë kategorike. Mirë, po nëse është qëllimi i kërkesës e lutjes që këy vazhdimisht bën lutje dhe i thot ndonjë personi që është më i devotshëm për arsyesë se njerëzit nuk kanë një kategori dhe thot o filan lutë e Zotin në madhërë shumë që edhe ty ta prane lutë, hën, të pranej lutë, do më honë të, të pranej lutën të tëne, po jun nga neglizin sa se ky nuk i lutët, por edhe aj të i shoqrohet në një formë, në, në atë lutën dhe kërkesen e ti, po në të njëtin ko me qenë aj qëlimi, se në atë lutën që e bën, apo aj person për vlaun e ti, apo për filanin, në atë kash përblim edhe aj vetë, në thotë. Atër në këtë ras lejohet dhe nuk ka, ka gjithë kjeqe, me gjithë se disa pregulemave kanë u rry që të bëhet një praktik e shpesht kjo të këtë njerëzit, që të bëhet një praktik e shpesht uh, uh, përshkak se mund të jetë një loj bështetje në dikot tjetër duke e neglijxu vetën e ti njeri, u zotit i mësëmiri. Kalim të kë një pyjtje tjetër, një shikua së të të jullu të më ndihmoni si të apranoj më mirë caktimin e Allahot fatënë se nuk më pranohet ndonjë lutje megjithëse pajtohem me faktimin kërkesa vazhdon të më mbetet merak a mund të vazhdoj të lutem për të njëjtën kërkesë po dua të ta kuptoj njeriu se një nga emrat e Allahut e Madhërisëm është Al-Hakim që neve kur po e përkthejmë në shqip po them është i urtë ndoshta dikush mendon kur themi i urtë është për shellim njerëj do thotë cilësi e Zotit e Madhërisëm që aludon do thotë në në çetsi e kështu më radhë. Jo, qëllimi kësaj me fjalën i urt apo njeriu urtak që themi ë dhe që si Allahu te Madhërisht nuk krahasohet me kët ë themi që Allahu xhalla ala është ay hakimin, do thotë ai i urti i cili ë din se çdo gjë çu është më smirti me qen. Apo kuptan. Dhe kët njeriu jo gjithëherë mundet më e kuptoj për arësujë se disa gjera jenë jashtë mundësive të kuptimit e ti, disa gjera kanë bëjnë me të ardhmen, që aji nuk ka mundësime e kuptu vetëm në atë moment kur balovacot me të e kështu me radhë, prandaj edhe njeri ju mund të bëjtë kërkes dhe t'i lutët zotit madhërshëm për një gjë, për një gjë, që faktikisht nëse i realizot ajo nuk është mirë për te. Mund të amarë një shemblë shumë të thjesht, klasikë, mund njeri do thot të ket dëshirë me me martu një vajzë saktuar. Do ta më lutë Zotin, O Allah, mundson ma dhe me por në për të ardhmën që e din vetëm Zoti i Madhërishëm, ajo martesë mos më qenë e e bereçshme. Mos më qenë do thot e drejt. Dhe Allahu Xhela Allah nuk jam mundson aty jo për shkak të refuzimit të lutjes të ti, mirë po për shkak se ajo është më mirë për të se sa ti realizohet. Prandaj vazhdimisht në kërkesat davalutjes që i bën njeriu e Zotit të Madhëreshëm vazhdimisht duhet të mbështetet nga ky kjo, kjo pikpamje u Allah ti i gjithdijshmi ti i urti ti ai i cili uadin fundin e xhirav që ne nuk e dimë nëse është hajër për mua kjo gjë atë mund soma dhe kjo është edhe një formë e e, e istiharas që e bën njeriu zakonisht kur ka dëshirë të bëjë një vepër faktikish jam mbështet im mbështet Zotin e Madhreshëm që ai ta drejtojë atë që është hajër, që ky mendon se kjo është hajër po ndoshta edhe ajo mundet edhe mos mos me qenë për të për të diçka e mirë. Prandaj në rastin konkret nuk duhet besimtari në asnjë formë që të ndi veten të zhgënjur dhe të zbropsur apo njerëri i cili a uh, nuk i përgjigjet lutjet nuk i përgjigjet Allahu lutjeve të tij ta ndi veten e tij do thotë se uh, Allahu xhalla wala nuk uh, nuk e don këtë njerëj e kështu mëron asnjë forn nuk guxon njeriu me pas para xhykime të këtilla karshikëusit e tij uh, për këtë edhe pejgamberi sallallahu selam thot me një hadith të saktë që kur robi i Zotit i ngrit durt edhe i lutet Allahu te madhërisëm atë ajo lutje është një nga këto triat. E para është ka mundësi që Allahu xhalla allah ti përgjigjet lutjes së tij. Dhe kjo është përblym për të, se Allah xhalla allah ja ka i shpërgjigj lutjes së tij. E dyta është ka mundësi Allahu nuk i përgjigjet konkret për atë lutje, mirë po atë lutje ja rezervon, po them kushtimisht, në ditën e gjykimit me shpërblyme shpërblyme të shumta. Kështu thot pejgamberi sa salam, do thot më ja kompenzuo at kerkes dhe at lutje që ka pas do të thot me me diçka edhe më të madhe që ai s'ka mundësi me e paramendu dhe e treta ka mundësi që ajo lutje që ka bëra për atë punë që mi, mi ndodhi aty me 100 shkaqe që Allah xhallahu mi e largu aty një fatkesi dhe një sherr prandaj në asnjë form lutja që i drejtohet Allah xhallahu nuk ka diçka dhe thët që duhet njëri ju të andi vetën dhe thët të refuzum apo të andi vetën të ngrysur edhe të mërzitur. Pra rështu e se të gjithajnë hajrë për besimtarin. Pra ndaj edhe shokët e Muhammezi s.a.s. kur i dërgujare Allah u atregoj këto gjera, njërin nga ta që i shte ato afer tha, atër e tha do të shpeshtojnë lutjën dhe i Zotit. Masiçin ka kështu atëherë ne vazhdimisht do ta lutëm Allahun. Atherrë pejgamberi sallallahu alajhi i thotë, nëse ti e lut më shumë, atëherë Allahu xhalaqala do të japë ty edhe më shumë. Pra, kët duhet me e kuptuar besimtari dhe në asnjë formë nuk duhet me umërzit, nëse ati nuk i pranon ndonjë lutje për ndonjë vepër caktuar, për saktuar, pra arsye se ndoshta ajo për të është më hajër mos më me ndodh, megjithse ky mendon se ajo është më mirë për të për të ndodhur. Zot e di. Një grua e martuar të regon se buri sajnë në fillim ka qeni dhe vajqëshëm, tani thotë se esho që po e neglizhon namazin. Thotë shkojnë ditë që nuk falet, i flasë por më hidhrohet. Asë që nuk thotë pëse nuk falet. Më këshiloni që ka të bëjë, thotë aja? Mendoj që për zhjithin e këti problemi, e, grua ja para prakishë duhet të, të bëjë një loj, po e them kushtimisht, vështrimi apo analize se qëfar ka ndërëshu në jetën e këti a është puna, ajo shoshëria, mund të jetë edhe sjellja e, e gruas, mund të jetë edhe probleme të ndryshme familjare apo vendi e kështu me radh, dhe të bëhet një një lloj vështrimi se vallë cilat janë ato indikatorë që kanë ndodhur që ai të ndryshoj qasjen e tij ndaj islamit. Dhe këtë mund të kuptoj dhe është njëra nga ato që i përmenda. Për cilën unë mendoj që shumë mund të jetë e mundshme e çështja e shoqërisë. Mund të jetë ky djalë më herët kur ka qenë me iri, të ket pasur një shoqëri të qof në shkollë apo në vend banim ku ka banu, apo të afërmit me cilët është shoqëruar, kanë qenë do thotë njerëz të ruajtur, besimtarë dhe ky është pajtuhur me ta dhe është ndikuar nga ata për të mirë dhe ka filluar do thotë jetën e me parimet e Islamit do thotë me praktikën e Islamit. Dhe tash ndoshta ka ndryshuar tek ai qoftë marrdhënia e punës qoftë edhe vendbanimi është tërhiq nga ata, qoftë edhe ka njëftë shoshëri të tirë, ëh dhe ata kanë diku që ai pasaj të ndryshoj kët. Prandaj ëh e, e domosdoshmja në në nga gruaja është që mos qet imponuos dhe mos qet çortus në kët veper për arsye se në disa raste kur çortimi vjen nga gruaja apo e, nuk e merë buri në form e, shumë të relaxum edhe me thonë vala mire ka edhe duhet më në këthy po e merë pak si me më inati apo e merë edhe e, nuk e pranan e, shumë mirë. Pra ndaj duhet të, të mundoni që ndikimi tjetë më indirekte se sa drejt për drejt qërtimi. Si them indirekte, pëndoi në që këtë shoqëri që nëse është ka ndryshuar njerëzit me të cilët është shoqëruar që të mundohet ta mundonin në një formë apo tjetër të ndikonin që ai shoqërohet shëshru, me njerëz më të mirë, qoftë nga familjart e juaj apo nga të afërmit e këtu mëradh, duke kërkuar që ti vizitoni ata e këtu mëradh dhe kjo formë e vizitave edhe edhe takimeve e bëjnë atë që ai të të kthjellët dhe të vëdësohet më shumë. Pastaj edhe e, qasja e, e juaj mos jet drejt për drejt vetëm ju. E, mundoni dikush nga antarët apo nga të afërmit e tij, qoft baba, qoft migja, daja, halla, tezja e çshtuar me radh, që është pak më afër Islamit dhe e njeh Islamin, që ai aj, ose ajo tiflas aty e ju dire, jo direkt ju po gjithashtu edhe ata mos t'i flasin në formë qërtimit e kështu më radh, po ata t'i flasin se kjo formë e përzgjethes dhe, dhe formë e jetës nuk është e drejtë, nuk është e drejtë që farë vepranë, dhe sa duke lanë mrapa, namazin, ve, veprat e mira, e kështu më radh, dhe më ndaj që këto formët dhe, dhe të ndikimit, unë më ndaj që mund të, të, të jenë indikator që e, ai burë të ndryshoj, pastaj ajo që farë do t'ishtë këshila ime nërë, of të vendimtarë gjithashtu që mos e harroni burrin e juaj të thotë vazhdimisht në lutje në momente të ndrëshme për arsye se lutja është arma më e fortë e besimtarit dhe kjo mund të jetë një rrethan apo një periudhë e caktuar e kohës, që ai do të kthjellës dhe prap do t'i kthehet rrugës së hajrit, zoti i tij më i mirë. Dhe kë janë një herë tisë edhe çështja e fundit që trajtuam, faleminderit që ishit me ne sonte. Edhe unj ju falënderoj për ftesën. Shkuas të ndëruar, ju vazhdoni të qëndroni dhe mëtej me kanalin e PIS TV-sën e emisionit e tjera, nërka që nëse keni pyytje, mund të vazhdoni të shkruoni në pyytje e qësejvizkësë.com apo të në shkruoni edhe në përmjet mesajëve. Dhe në takim e tonë të radhës në emisionit e tjera, tjera direter, eselamu aliku.